Péter kinézett az ablakon. A vonat kanyarodóban volt, és vassal kövezett útját világosan látta. Csak nézte. A vonat csatokása elhalkult, és úgy érezte, ez az, az út az ő útja. Bartla mellett megáll, és tovaszalad az országban, amere akar. A dübörgés újra zakatolni kezdett, a búzatáblák megsodrottak szelétől, és Péter újra hallotta a munkás hangját. Kie volt a hadnagyura úr tekintetes úrnak? A testvérem. Én mindig mögötted állok, Péter. Úgy elgondolkodott, Gellér úr, talán tud valami vevőt? 6500ért? De abból nem jársz ki semmi percent. Kerek 6500 pengő. Stenger bácsi. Az üzletet az egész belsőséggel megveszem. A formáságokat pár nap alatt összecsapták. Addig hallgattak a dologról. Akkor este elment Ugi tisztartóékhoz. Az új ház körül már kis fák voltak, és az öreg urat a szobájában találta. Hűlje, fiam! Hogy sikerült a vizsga? Valami hírt mondanék. Megvettem az öreg strenger boltját, házát mindenestől. Hallgattak. A pipa füstölgött. Ugi tisztartó hosszan nézett Péterre. Látszott, hogy messze gondol. Talán arra, amikor Péter kis csizmáiban indulatosan mondta Koltoinak. Nem tanítom. Mennyiért? 6500-ért. Ingyen kaptad. Szép belsőség, prima földek. Péter felkapta fejét. Hugi tisztató nem érti őt? Az csak mosolygott. Szép nagy magtár. Elfér benne vagy húsz vagon Gabona, ha erre gondoltál. Erre. Gabona termővidék. A piac messze, vasút közel. Elkezdem. Kezd el, fiam. Azonnal utazott Pestre este toppant be Wolf bácsiékhoz, Ilyetten néztek rá, valami baj van? Dehogy, csak feljöttem. Végjették a vacsorát. Laci vizsgálódva nézett Péterre, ő ismerte barátját. Amikor rágyújtottak, csend lett. Most aztán megmondhatod. Emlékszel az öreg stengelboltjára? Ahol homokot szortunk a kocsi kenőcsbe? Emlékszem. Megvettem az egészet mindenestől. Wolf bácsi feldöntötte a feketét. Mama, azonnal csomagoljatok. Utazom. Ez az, Péter. Álló inget is. És csak azután veregette meg Péter vállát. Majd én körülnézek ott. Hányszor gondoltam én erre, de ti belelövaltátok magatokat az ügyvédségbe, meg a szolgabíróságba. Majd én berendezem. Nem ám cukor, meg köménymag. mag. Az is. De zsák, meg vas, meg minden. Ha megjöttem, lemegy Miska a segéd. Szakember kell oda, amíg megtanulod. Péter nem tudta megállítani, csak a fejét ingatta. Ahhoz én nem értek. Mondom, hogy lemegy Miska. Ha kell, küldök én Árut, akár részesedéses alapon. Egy cég leszünk. Nem, Wolfpácsi. bácsi. Én Gabonával akarok kereskedni, és talán később állattal... Ehhez valamelyest értek. Sok pénz kell ahhoz. Lesz. Nem egyedül vagyok. Becsap a társad. Neked nincs még gyakorlatod. Megnyúznak ezek a hiénák. Vigyázz, Péter! Kival akarsz összeállni? Az egész faluval. wolf egy kis keserűséggel ereszkedett vissza az asztal mellé. Arcán megint felvillant valami kemény idegenség, de aztán elmúlt. Később már figyelemmel hallgatta Péter terveit. Igaz, igaz, de egy jó kisbolt aranybánya lett volna. Amikor egyedül maradtak Lacival, egy darabig megült közöttük a csend. És te, Laci, nem mondasz semmit? Mindig több voltál, mint én, Péter. Én csak beleestem. Te magad csinálod. Laci, jobban esett volna, ha azt mondod, hogy én most hozzátok tartozom. Sose lesz belőle egy jó kereskedő, ha ilyen érzelmi dolgokat sokra értékelsz. De miért is mondanám ezt? Hát hová tartoznánk mi, ha nem egymáshoz? És egymásra néztek a sűrű füstben. Gondolataik közt emlékek jártak. Amon doktor cégtáblája csillogóbb volt, mint valaha. Péter jól megnézte, és szívében szétömlött a kezdet, a megindulás zsibongása. Az élet iramlott az utcákon, úgy érezte, az ő terveit búgják a távíró drótok, az ő szekereit húzzák a villamosok, a rohanó emberek sietnek valahova, hogy pénzt adjanak neki és a falujának. Ámon végighallgatta, és csak bólongatott. Ez volna a tervem nagy vonalakban mondta Péter. Nem akarlak a részletekkel untatni. Csak untas. Ha nem érdekelne, már megmondtam volna. Péter aztán széteregette terveit. ámon szeruzájával játszott, helyenként jegyezgetett, és helyenként indulókat dobolt az asztalon. Vége? Vége. Az utca morajon messze volt valahol. Péter már a jó ideje nem beszélt. Végre, Ámon felállt. És arra nem gondoltál, hogy itt is kellene valaki, aki a tőzsde hőmérőjét nézi? Aki kellő pillanatban adja el gabonátokat? Rád gondoltam. És Péter is felállt. Ámon levette szemüvegét, rálehelt, gondosan megtörülgette és újra feltette. Akkor összenéztek és elmosolyodtak. Elfogadom, mondta Ámon. Nem a gabonáért, de sok minden egyébért, ami mellette adódik. Egy év próba, aztán meglátjuk. Péter még aznap este hazautazott. Sietett. Valami ismeretlen tenni vágyás hajszolta, valami siettető öröm, mintha eddig rázós gyűlőutakon hajtott volna, de most kiért az egyenes országútra. Itt már közibük lehet vágni a csikóknak. Hajrá! A vonat úgy rohant a nyárvégi estében, mintha tudta volna, hogy Zsellér Péter tervei nem várhatnak. A mozdon szikra esője átzáporzott az ablakok előtt, a faluk messze ablakai itt-ott még világítottak, és ha apró állomásokon megállt a csattogó vágtatás, a vonat körül békák ümmögésében hallgatózni kezdett a csend. Ilyenkor a feltört tarlók langyos földszaga járt a sötétben, és Péter úgy érezte, a barázdák már kitárták karjukat, hogy álomba jövőévi a jövő évi kenyeret. Sietni kell. A kisfák almái piroslanak már a domboldalon, a völgyek hűvös ágyában reggelenként köd van már, és a köd alatt titkon csinált magának az ősz. Sietni kell, mert a gabona ma holnap elindul a közeli város felé. Másnap összehívta a falu módos gazdáit. Lassan gyülekeztek, tempósan. Péter már el akarta kezdeni, de még valaki mindig hiányzott. A borsos sógort még megvárjuk. Ellik a tehene. Végre megérkezett borsos sógor is. Már az arcán látszott, hogy a tehénnel nincs semmi baj, de azért illet megkérdezni. No, sógor, hál' Istennek bika. De milyen bika? Péter most már aztán nem várt megköszönült a torkát, de ebben a pillanatban újra kopogtattak. Az ajtó fekete torkában ugi tisztartó fehér feje lépett előre. Hallom, megbeszélitek a dolgot, Péter. Gondoltam, eljövök. Csak az eredményt akartam, mentette magát Péter. Üljenek le, kendek, parolázott a tisztartó, mintha itt se lennék, és behúzta székét a homályba. Hát csak mond, fiam. Péter aztán belekezdett. Lassan indult, mert mindent el akart mondani, de aztán szavai világosságot vetettek a szobában. Az emberek csak bólongattak. Bizony jó lenne. Nem hallgattam el semmit, maguk ismernek, ezt meg kell csinálni. Viza meg kellene. Aki mennyivel hozzájárul, annyival részesedik. Az az igazság. Itt van ez az ív. Ez még nem jelent semmit, de tudni kell már most, ki mit szán rá, mennyit fizet a közös pénztárba, mert anélkül nem indulhatunk. Most, mindjárt? Természetesen, ezért vagyunk együtt. Az emberek a csizmájukat nézték. Péter úgy érezte, a szobában súlyos lett a levegő. Konok csend feküdt a mellére. Idegei megfeszültek, és verekedni szeretett volna, de nem volt kivel. Meg kellett volna lökni valamit, hogy elinduljon, de nem volt semmi, aminek neki lehetett volna feszülni. Nagy sor ez, mondta valaki. Az, a pénz meg kevés. Péter kezében gyűrődni kezdett a szépen megvonalazott ív. Mit akar ezekkel az emberekkel? Tántorgott benne a gondolat. Hiszen ezek nem értik, vagy nem akarják érteni. Talán gyanakodnak? Még egyszer végignézett rajtuk. Ki a padlót nézte, ki a lámpát, mintha megbánták volna, hogy ide jöttek. Úgy látom, nincs kedvük hozzá, és keményen végig simított az asztalom, mintha elsepelt volna magáról valamit. Lehogy nincs. Az emberek felnéztek, ugi tisztartó régi hangja Péterhez, és Péter indulatai kicsinyek, értelmetlenek és igazságtalanok lettek megint mint valamikor régen, amikor Koltóinak odavágta. Nem tanítom. A dolog világos, jól megértettét mindenki. Meg, meg, bolongattak. De egy kis tanácskozás nem árt. Az asszony is beleszól. De beleám, és alszik rá mindenki egyet. Folytatta a tisztartó. Én azonban meghánytam, vetettem magamban, amit mondtál, és hozzájárulok ezer pengővel. Amikor kell a pénz, küldj érte. Csendesen, vidáman parolázott, és amikor elment, az emberek se vártak másokáig. sokáig. Porsosógor akkorát ásított, majd az állaugrott ki, és bár illedelmesen szájára veregetett, nem lehetett tagadni, hogy mindenki álmos. Még a tehenet is meg kell nézni. Azután szó esett időről, termésről, iskolaépítésről, de a Gabona üzletről nem beszélt senki. Hát, tegyük el magunkat holnapra, nyújtotta a nagymarkát a bíró, és nehézkesen eldobogtak az ablak alatt mind. Utánuk köd maradt a szobában. A kétségek megkoporodtak a sarokban, és ha rájuk gondolt Péter, előugrottak. Neki könyökölt a vénasztalnak. Gondolatai egymás körül forogtak, és csak akkor villantak világosságot, ha Ugi tisztartóra gondolt. Megint kinyújtotta a kezét, mint már annyiszor, mint valamikor régen a moziban. De a többiek, a többiek nem értették meg. Óvatosak, gyanakvók. Pedig értük van az egész. Talán nem is érdemes. Elad egy darab földet, és megcsinálják ketten Ugi tisztartóval. Akkor aztán lássák a többiek, hogy miből maradtak ki. A lámpa halkan lobot vetett néha, és keserűség úszkák gondolatai alján. Előbb az ujjával írkált, elmúló pára az asztalra, most pedig egy gombbal kezd dobolni, mint a vonat kattogása hazajövett. ta ta ta ta ta ta ta ta ta Erre felébred, szétszór gondolatai közül. Megnézi a gombot, amivel az asztalt kopogtatta. Egy katona gombja. baksai volt valamikor. Taxival mentek egyszer Budára, a leszakadt gombot vágta, de aztán elfelejtette odadni. Most rákopogtatott a gomb, és szomorúan gondol öreg barátjára, aki elhagyta. Jó lenne, ha itt lenne. És nem arra gondol, hogy tanácsot kérne, csak élne. Csak élne. Cinikus, meleg nagy szemei ránevetnének Péter. Valaki akkor megint végigdobogott a pitvaron. Az álom elrepült, és Péter az ajtó felé fordult, hol az öreg bíró bukkant fel. Péter kényszeredetten fogott kezet. Mi jót hozott, Lajos bácsi? Az öreg bíró leült, unyorgott. Csak úgy eljöttem. Mondok, benézek. Láttam, még világosság van. Péter hallgatott, s a gombbal megint dobolni kezdett az asztalon. Fél órája, hogy elment az öreg bíró. Akkor sem mondott semmit. Okosat nem. És most benéz. Hát csak üljön. Mert minek halogatni az e -félét? Nem igaz? Péter hallgatott. De az ember nem pöki a szót. Mert ki úgy gondolja, ki így? Én csak magamért szólok. Persze. Ért engem uram, öcsém, ugye? Akinek esze van, az belép úgy is. Akinek meg nincs, ne én utána mászkáljon, meg ne okoljon, ha nem sikerülne. Nem igaz? Dehogy nem? Csendlet és világosság. Péter nézte a füstöt, ami a bíró pipájából kanyargott. Nézte nagy bütykös ujjait, amint a pipát fogják, mint egy marok földet fogott volna markában. Nem szorongatta, de a keze rajta volt, őrizte. A füst megszállt, és Péter mind messzebb látott ebben a füstben. Hallgattak. Hát akkor meg is beszéltük volna. Állt fel az öreg bíró. Meg. Léter az ajtóig kísérte, a sötétben még megfordult. A nevem mellé ezer forintot írja a Az az, hogy pengőd. Nem muszáj felírni, Lajos bácsi, de csak írja fel, én állom a szavam, meg a tisztalt úr, után én következem a faluban is. Az öreg léptei kiszálltak már a pitvar kemény földjéről az utcára, s a nagy csizmák eldobogtak a sötétben, Péter még mindig ott állt az ajtóban, és az eget nézte. Az éjszaka lélegzete egészséges, mély lett, mint a tiszta álom. Az ég széttárta irdatlan sátrát, és végtelen kopolája alatt vidám, jó útja lett az elindult gondolatoknak. A hűvösség betudott mellette a szobába, a lámpalánkja ilyetten vergődött, és Péter már be akarta tenni az ajtót, amikor borsos sógor nyitott ki a kis kapuajtót. Csak nem jól van ez a tehén, kapkodta a szót. Látom a világosságot, mondom, hát, ha kapok valami jó tanácsot. Nem értek én ahhoz, Jóska bácsi. Hívja az állatorvost. Messzi van, legyintett. De ha már itt vagyok, írjon fel engem is. Mondjuk nyolc házzal. Hallom, a bírósógor már itt volt. Felírom. Hát akkor Istennek ajánlom. Péter kisimította az összegyőtt ívet, és felírta a három nevet. Ugi László, Fülöp Lajos, Borsos József. Aztán nézte a betűket, és rájuk mosolygott. Később észre se vette, már megint a gombbal dobolt az asztalon. Tenyerére vette a horpad gombot, és ekkor megint Baksaira gondolt, aki most messze alszik, és álmodó két szeme ide néz. Én mindig mögötted állok, Péter. Aztán lefeküdt, és álmában írta tovább az éveket. bolt bolthajtársai nőttek, nőttek, és már egy templom elfért volna alattuk, de nem volt hely, mert minden zúgott, befolt az aranyló búza. Kezét néha belemerítette a hűvös gabonába, és csurgatta ujjai között. Valahol, mintha írógép kattogott volna, mintha levelek fehér szádnyai bújtak volna ki a kopogás alól, és később kiszólt volna valaki a belső szobából, telefon, Budapest van itt és Péter intézkedett, telefonált, adott, vett reggelig. Amikor anyja megrázta, nehezen fogóztak gondolatai a tegnap estéhez. Az emberek vannak itt, fiam, a gabona ügyben. Az ív megtelt akkor reggel, a nevek, és az emberek egymás mellé álltak. A vérmesebbek már hozni akarták a gabonát. Pár nap még, aztán jöhet. A napok ezután már órákkal zsugorodtak össze. Mennyi engedély, okmány, futkosás, magyarázkodás, lekicsinylés, ostoba jóslás értelmetlen lépcsőjét kellett megjárni. De a rossz épp úgy elmúlik, mint a jó, és a múló nyárban ballagú idő beállította az első szekeret Péter új portájára. A szekér nehéz ökkenésre állt meg a magtár előtt, és Tavi Ferenc az alszegből csak annyit mondott. Hát, meggyűttem. Ez volt az első nagy pillanat. Az első kézzel fogható valóság, most már bele lehetett markolni a garmadába, mert a zsákokból dőlt a gabona a magtár tisztára seperpadlójára. padlójára. A második nagy pillanat az volt, amikor az első vagon elindult. A kocsik már hajnalban az állomáson voltak, és az emberek valami csendes virtussal kapták vára a zsákokat, és csak kipirosodott nyakuk mutatta, hogy van is a zsákban valami. Valahogy mindenki magáinak érezte a búzát, és amikor megtelt a vagon, elsimogatták a tetejét, mert úgy tudja meg Pest, hogy ezt a vagon bartalon rakták Zsellér, Péter és társai. Utána néztek még a vonatnak, mint a ismerőst vittek volna, aztán hazafelé kezdtek zörögni a szekerek. A fiatalabbak kurjantottak néha, a lovak megrázták fejüket, és eltűntek már régen a dom mögött, csak a porszált utánuk a napsütésben, mint a lakodalmas pántlika. A szekerek aztán befutottak az őszbe. Később szánok csúsztak a vasút felé, és amikor újra portvertek fel a kerekek, a tavai fecskék már fészket raktak az istállókba. Aztán újra nyár lett. Zsellérék magtárjában meghűsült a csend. Péter belemarkol az egyik zsákba, s ujjai között csorgatja vissza a búzát. A lakásból kihalatszik egy írógép kattogása, és később átkiáltanak. Telefon, Budapest van itt. És senki nem csodálkozik, hogy ez így van. A kapu felett cégtábla dr. Zselér Péter és társai. A tábla peremén egy fecske tollászkodik, mögötte öreg diófata a Körülöttük a falu, és azon túl a földek. Így éri őket a búcsú. István király örökki visszatérő napja felragyogott a dombok mögül, és örömet szórt a templom köré, hol fehérlenek a sátrak, folyik a márc és a búcsú ezerféle hangja zsong a falu felett. Emlékszel, Laci? Ott állnak a templom dombon, és most úgy érzik, az emlékek húrjai megzendültek, és szívükben halka megszólal a múlt. Az előbb Erzsi kis fiával és Magda szürke szeme megállt egy pillanatra Péteren. De aztán eltűntek a színes ruhák hullámzásában, és emlékező szeretetük szétszállt az emberek között. Most már csak a falut érezték, a föld ünnepét, a nagy ünnepben elmerülő önmagukat. A templomban egymás mellé ültek, mint valamikor az iskolában, és túl rajtok Ugi Tisztartó, az Öreg Bíró, Borsos, Telkes és a többiek. A kívülről hozott gondolatok Istenhez simulnak, s az ősi ének az ősi föld felé hajtja a fejeket. Olvadj István király? A múltból jön, és a jövőnek kiállt az ének. Kiszáll a templom elé, és elindul szerte az országban napsugaras tájakon. Péter gondolatai vele szállnak. Apja sírjától baksai hadnag sírjáig, a palattáblától az egyetemig, az emlékektől e mai napig. Szál az ének a vizek hátán, erdők, taraján, berkek mélyén, puszták határán. Száll a szerte folyó utakon, melyeket emberek raktak, és száll a gondolatok útján, melyeknek határa nincs. Péter most látja már útját. Szép lesz ez az út, de látja a többi utakat is. Jó út az mind, mert nem a paraszt és nem az úr járják, hanem az országépítő magyarok. Hol vagy István király, mert téged keresünk, gondolja Péter, úttalon utakon, sóvárgásunkban, elesettségünkben, örömünkben, bánatunkban. A te országot keressük a kenyérben, menek bölcsője a föld, imádságunkban, menek szülője a tiszta gondolat. Elhalkul az ének. A lelkek ablakát megkopogtatta a csengők nyelve, és a suttogó csendben megpattant a titkok burka. Péter homlokát a tenyerébe hajtotta, és tudta már, hogy a magyar föld, a virágos rét, a csobogó patak, az apja sírja, eljövendő bölcsők, virágos fája, a templom öreg kövei, házuk melegsége, boruk édessége, kenyerük látsága a szívében van. De ezeken túl a hit, az akarat, a fajtája öröklő élete, lelkében borong érinthetetlen tisztaságban, mint a felmutatott áldozat. És igaz, mély hangjával, Bólintva rákondult a harang. Vége.